لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها رونو دي من درس دي من قوتاتي دي ببلي موضوع ببقاء راكبات دي تيرو موضوعات سره تنك تراولاري أو دي هغيه موضوع نوم دي تغريب يا وسترانيزيشن أو كببتكتو او فارسيكي درتاوه ايما نو دي غربيكا ولو تهريك غرب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 د مفام دغربي کولو عملیه چې د خلکو ته مریف کږي او رااندی کږيطرغی وروسته به بیا برته افغانستان کې د ورانزیشن یا دغربي ګزولو د حرکت مختصره تاریخچه او طرغه وروسته د دغه حرکت تاثیر یا اثار او غیدي په افغانی اسلامی ټوله نه باندې چه شیوي او په آخر کې مو تا چه طول ټول سوال سال سره مخیږو او هغه سوال دای چې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 بد دائم مستعمرات خلق زرنا مستعمره نقلیش خلق بیاهم نفرت کا ورنه د انګریز د بیا نفرت کا پرانګي نه بیا نفرت کا كاو... پرانګي ورته وی چې چاته په پګوصه شو کنځل به ورته زره وکټنه به ور دي د پرانګي بچي یعنی پرانګي دون منفور او منحوس نموه چې د کنځه په زايده نه خلقو استعماله پر څه پوره د څه د کن خلقو دومره خلق ته منفور نومور تخالک کې د به په خلاف حساسیتونه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 او ردل م ده کنه د نارضي او ردل م د دوی استعمار د خلکو په زړونو قائم شي د خلکو په شکلونو قائم شي د خلکو په جسدونو قائم شي د خلکو په رسم او روات قائم شي د خلکو په په کرونو شي د خلکو په نظریات او په اخلاق باندې قائم شي د خلکو په عقاید او گرایشاتو باندې قائم شي یو بل تحریک ته ضرورت یو بل داسه تحریک ته ضرورت چې خلک د غرب په خوم کې غوټه کوي شي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 نو اخر دی ماده د ترمنځو تفاووت محتل دی غپ خاطر د سره مخالب شمه جنګ ورته وکړو او ځکه د دې شخص برتونې او سمه په بر اجازه نه ګری شخصه پګړی تړلی حس کشملې جیګی خپل درنه جامی ځان ورته پردایخ کاری او هغه ورته پردایخ کوي وې زبیل څوکې مده بیل څوک دی د بیل څوک د دې ما په کلي کې دی د څوک د په کور کې دی د څوک د دې ما په مابه نه هکې نه کله چې ځم او د یو تر ټولو ښه کاري په بیاوی څاخر د جنګل په <تساة> تشې باندې د سره د جنګل له طرفه موږ ته تشټمه نو د جنګل پرېږدي د دې غرض مخالفت کوي حساسیتونه لمن زورل د خلکو له درونکو حساسیتونه وباسي نفرت وباسي خلک بیا غربيانو تقبل دوستان و خپل ملګري ورتوي او البهراني ملګري ورتوي بل حنات کوونکې غني او د دې په نتيجه بیا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 کله با سګون دی په غربي شکل <سؤال> او ديزاين باندې به اګوندي کواده کوي په غربي شکل به په وټل کې کوي ککوځه کوي په غربي شکل باندې کوي ک مکتب په غربي شکل باندې ک کوي په غربي شکل اسلام ورنپات کې شي کې اسلام ورنپات شي هم دغه د نصارا وهدک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 ب پتونونه عل مکتب ته نه پریخود سرپې به انجلی مکتب ته نه پریښودله په ترک کې خلاص سره اوور د اوس ججاالونه پیروانی چا او مکتب ک او کالج کاج کې او په پتون کېدي انګې سرپې وي که سرلی قانون دا, دا ده چې باید د سره د پلونی سره ت سره رسې دفترتهلاه شي او نو مکتب تلاړ د اجازه نه شته ورته په خلک وختل د غ پهم کې ورواچ خلکې په غي رن باندې ورنګولله نو تاری د غه زمانی نه سروشه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 څه پيرڅه کومه لار روانه موري دا هم په ماګر روانه نو نو لاسه به کومه لار غوړه کړم مختديانې په ماګر روانو ملک فروخان څه به کومه لار غوړه کړې او مزدورانی کارګري د کلي خلګي ولسی دا په ماګر روانو د هلک خلګ ورسېدل لکه مخکمه چې درتول ځان بر بنداولې او فیشن شو پرتګو یو غوړه عادت شو جدول مختلف دا دایي عادت شو جره خړوال دایي نه شعار څه تخلقي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 وختانه شاته لنګ مخته دونه وګدکل چې کله په مخرخوارې کې نوینه په دې نه چې دا وسه لیلاده کلا لالاده نه معلومه چې دا لیلاده کلا لالاده زکه ګیره د دم نشته بیا غیم نشته بهونه د دم نشته بیا غیم نشته زم دم تکسین ولودل مخ زده بیا غیم هم ده دم تورزل فراخوري کوي غیم تورزل فراخوري کوي چې د شاته ګوره په دکان کې یا په دسترګي یا په موټر کې نو سایت د معلوماتو سین چې دا لالاشو کلا خبره به هتر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 قطور ته پردې کوي درنې وګړي جامې ورته پردې کوي خپل دود او دستور ورته ارتجاح کوي بیرصفاتوالي ورته کوي د انګريز سره یو ځای ورته د استخبارات سبب کوي خپل خور نور د انګريز دفتر کې نو کار کول ورته یو ډول وړپور او عالی اخلاق لري خو منځ زمانه کې د دسمنایزيشن نظریه او حرکت په مختلفو نمونه باندې په اسلامی ټولنه کې کار کوي کله ده لیبرالیزم په نامه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 د بل نرینه سره قانونی نقا کوي دواه ورځي قا مختهېږي یا م د بل ن سره یوه د بل سره نک کوي د وقا تر منځم جا کېږي دفترته پاره لا کېږي دیو قانونی ځند د زار ته وررکه کېږي خو دن ته دای ه نهسته چ ورته وایي داول دا م کو نه دنمه آاد ته لا خللا ااد ته هر حزیرات ته دوی آاد وایي دې آزادۍ نه وایي بل <سؤال> څوک دی د بلچا له تسلطنه آزادوي هغه د آزادۍ د دې نه دی موایي او دغه بل ډول آزادۍ د اخلاق او د دین د قائد دن آزادۍ ته دی لیبرټي یا آزادۍ ورته وایي دغه هغه د آزادۍ د اخلاق کورونه کومو بخل کورونه کو دې نه تری دماغ د تا حکومت د تا نظام د تا پوز د تا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 يوازي او يوازي ديو انسان تحيث باندي رابطة ولرو نبدي الدين راتا يديه نبدي اخلاق راتا يديه نبدي التاريخ راتا يديه نبدي فضائل راتا يديه نبدي دعوى وشيزي بحقه ما نبدي طب باطلة باش يمب تول برقدي بس تنج شزي انسانم دغس تم انساني كذب قمرائم تم قمرائم او كطب حقه زمت حقه ما مانا داشو كل ديو شيشو او تدباني دي انبياء عليهم السلام دا زور تاريخ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 بس لوت بس انساني بقى انساني و تم ترى بس النور شانه كي بتمييز او فرق نكو بعد هي منزم معناده مناده ستد الاسلام من بيرس زبمل اليهوديت من بيرس زبمل النفران من بيرس نضاره به الانسان تو هسته زندگی كو اور انسان دي زندگی ضرورتو نشه دي به دي تو ورچه ورت تب, تب دانو شده دا حرام ني زك جن هتر شو زب دانو و دا شده حرام دي بس ارت بس شراخرو We now buy formulas to Sinopala We did not see that although We are spending it in peace We are good, they are not me All we are ing Kimse We do not believe Gift It's an object that is valid operatism In general we already see thekit We know that ourENS don't want to put peace The UNITS of consoles substantially That world T0s mixed alive The UNITIES is of the person's health That we are invoked We are not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 حرام وو او نارواو څه دا وبای او دا خبره دې وکړي نه بس ټول یو ډول شي چې څنګه موږ چا شي اخلاق دې یو ډول شي دین دې یو ډول شي نظامونه او حکومتونه دې یو ډول یو ډول شي هر او هغې چې دادو چې تاسو دې شي من خو تاسو ونه کېدنه شو او نه کېږي چې تاسو برتپاټیا شي نو تاسو دې موږ غونډې شي ګلوب کوريته وای دنیا ته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 يا غفر لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اولها دي دي امه دي اخر زمانه خلق متى نيجي نوت دي دي اول خلق شيء دي دي اول خلق دي رسول الله صلى الله عليه وسلم اول خلق دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته الاستاذ صحابه وكرمه ل لباس امرثه وعلمي امرثه ونظريا